У пісочниці малюки будували печер. поруч, про що свої жіночі щебетали молоді матусі, навколо бабусі з крихтами хліба в руці, зібралася зграя голубів. Батальйон «Донбас» офіційно голосив посилену мобілізацію до своїх лав. Як уточнили в пресслужбі батальйону, мобілізація ведеться з метою набору максимальної кількості добровольців у батальйон який умовно буде поділений на три частини. Перша войде до складу Національної гвардії, підконтрольний МВС, друга частина батальйону увійде в 24-й батальйон територіальної оборони, підконтрольний міноборони України, третя його частина залишиться як загін народного ополчення. І ще таке з 30 травня створений з добровольців батальйон Донбас. «Почне підготовку як підрозділ боротьби з терористами. Батальйон буде відповідно навчений, озброєний, екіпірований, і всі його подальші дії в складі СИЛ АТО координуватимуться к командуванням спецоперацій. Особовий склад батальйону налічуватиме до 300 осіб». Дівчина повернулася і уважно подивилась на Геннадія. «Цікава інформація!» Сказав він, все ще дивлячись у вікно, але чому вона саме для мене? Просто я подумала, що ти вже встиг записатися в батальйон людини без обличчя спокійно. З легкою іронією, мовила дівчина. У Семена Семенченка є своє лице, карбуючи кожне слово, заперечив Геннадій. Через низку причин він його тимчасово ховає під балаклавою. І взагалі чому ти вирішила, що я мушу бути саме там? Бо ти маєш звичку кудись вляпатися. Взяти, наприклад, Євромайдан. Оксанко, Коблиш, він нервово перебив. Хочеш знову посваритися? Ні, я хочу дізнатися правду. Геннадій повернувся, і їхні погляди зустрілися. Яку правду? Ти рази поспіль пізно вечір я тобі телефонувала, але в тебе був вимкнутий мобільник. «Напевно, вже спав». «Де?» – посміхнулася дівчина. «Я зателефонувала твоєму батькові, і він сказав, що ти пішов до мене, а мені ти сказав, що будеш вдома». Виникає питання. «Де ти був три ночі?» Гена не любив і не вмів брехати, проте цього разу мужньо витримав прискіпливий погляд Оксанки. «Згадав», – сплеснув він на долоні, «Ми з Льончиком три вечори лупалися в машині. Там щось чи то з бензонасосом, чи з карбюратором. А ти що собі надумала? Що в мене хтось є?» «Та дурненька!» Він підійшов до дівчини, обняв її, притис до себе. «Нікого, крім тебе, в мене немає», – сказав з голосом. «Правда?» Оксанка довірло прихилилася до нього. «Тоді давай вийдемо звідси» поки нас тут не поубивало. «Куди?» «Поїхали разом у Росію. «Там, по матерній лінії, у нас багато родичів», гаряче сказала вона. «Нам не дадуть пропасти, якось проживемо». «Ми завжди там будемо для них чужинці», задумливо кинув хлопець. «Росія чужа для нас країна». «Яка чужа?» «Ми завжди жили мирно, наші корені давно переплелися. Погоджуйся, нам там буде краще, ніж тут». Прошу тебе, там чужа земля, а тут моя. Чому я повинен тікати зі своєї землі? Нехай біжать геть з неї чужинці, а я тут народився, виріс і далі буду жити, сказав він категорично. А я? Ти подумав про мене, і ти живеш на своїй землі. Хто тебе жене звідси? Страх. Я боюсь за своє життя. Коли тебе нема зі мною вночі, я не можу спати. Все дослухаюсь до кроків у під'їзді кого ти боїшся, дурненька моя. Хлопець міцніше притис до себе дівчину, ніби намагаючись захистити її від страхів. Я думаю про те, що буде зі мною, коли дізнається, що ти стояв на Майдані, а твоя мати ходила на флешмоб, щоб розгорнути український прапор. Ти розумієш, як мені страшно? Геннадій легенько відсторонив від себе дівчину. Через силу він міг Змиритися з поглядами своєї дівчини, вважаючи, що вона ще не встигла в усьому розібратися, але почути було як докір, і це його оборило. «Я піду від тебе, ти ж зможеш спати спокійно», – сказав він, стримуючи емоції. «Якщо прийдуть ополченці, то скажеш, що вигнала мене через ідейні переконання, а мою матір взагалі не знала, бо ще не встигла познайомитися». Я зараз зачиню за собою двері, і в твоєму житті настане спокій. А якщо буде тривожно, то їдь у Росію. Там тобі нададуть прихисток, нагадують, дивись, що й досі щось заплатять, як біженці. Тільки коли будеш ковтати подачку, дивись, щоби не вдавилася. Як, як ти так можеш? З великих гарних очей дівчини Бризнули сльози. Я стільки часу на тебе згаяла, а ти? А за це вибач, мовив холодно і пішов на вихід. Геннику, не йди. крикнула Оксанка крізь плач. Пробач мені, я тебе кохаю. Я тебе також, прошепотів він, щоб дівчина не почула. Геннадій дістав із барсетки ключі поклав на тумбочку в коридорі і тихо причинив за собою двері, за якими невтішно плакала Оксанка. Розділ 43. Настя помітила на пероні Людмилу здалеку. Все така штоненька, тендітна, звіддаля схожа на дівчинку-підлітка. Вона привітно помахала рукою подрузі і побігла на зустріч. Настя розчулилася, побачивши подругу дитинства. Обняла її довго, не відпускала. «Я так рада тебе бачити! Так рада!» промовила Настя схвильованим тремтячим голосом. «Навіть не віриться, що ти поруч!» «Ну, досить розводити сирість!» усміхнулася Людмила. «То я від радощів!» знітилася Настя. Вони йшли вулицею. І Настя насолоджувалася самим життям в якому можна досхочу вслухатися у мирний гамір міста і не думати, де, з якого боку, пролунають вибухи. Не вірилося, що не зустріне бойовика зі зброєю, направленою на людей, що не потрібно принижено опускати голову і уникати погляду ополченця, щоб зброя не випустила кулю в твоє тіло. Настя спостерігала за потоком автівок Серед яких були переважно іномарки, і не могла натішитися, що серед них немає ненависно броньовика з чужими прапорами. Навпаки, можна досхочу милуватися синьо-жовтими прапорцями на машинах ззовні та в салоні. Настя навіть зупинилася, коли побачила на одному з балконів житлового будинку великий прапор України. Коли в нас таке буде. Сказала жалем у голосі. «Буде! Обов'язково буде!» – підбадюрала її Людмила. «Слава Україні! Героям слава!» – привіталася два юнака. І Настя від почутого аж роззявила рота. «Це ж треба!» – вона зрозуміла, що виглядає дурнувато, відкрито, розглядаючи хлопців. «За такі слова зараз на Донбасі можуть позбавити життя». Яка щаслива молодь. Хлопці навіть не здогадуються про це. Вона ще раз поглянула в бік юнаків. Невже все так погано? спитала Людмила. Невесело, зітхнула Настя. Поз них пройшла дівчина в сродці вишиванці, яка дуже гармоніювала з її коротенькою спідничкою. Настя так уважно подивилася на перехожу, що дівчина притишила ходу, поглянула в бік Насті і, не впізнавши в ній знайому, всміхнулася і пішла далі. Як їй пасує, зауважила Настя, і на мистинки підібрані в тон вишиванці. Раніше ніколи не задумувалася над тим, яке гарне наше національне убрання, зізналася Настя. Не можу з тобою не погодитися, сказала подруга. А останнім часом серед молоді пішла мода на вишиванки – И ты знаешь, как они так пасуют и до штанів, и до джинсов. Навіть маечки с вышивками носят под шорты.